Тим-то й сміливі товариші їх мали право одрікати султанові, котрий забажав дізнатись, чи велика їх сила. А хто його знає? У нас їх порозкидано по всіх усюдах. У нас де крак, там козак, а де байрак, то там, глядись, сто козаків. Козацькому роду нема переводу. Це і справді була надзвичайна проява української сили. Її викрасило з народних грудей крицею, що викувало зле лихо і вибухало невсипуще лихо. Намість прежніх дільниць та містечок, що їх було повно псюрників та ловців, замість полукнязьків, що панували ворогуючи проміж себе та крамуючи містами-городами, постали грізні села». Куріні з околицями, паланки, гарди з зимовники і, згідночись, проміж себе через спілбню опаску і зненавість до дихрещених їжаків. Усім через історію свідомо. Як невсипущі життя злиденне, повсякчасні колотнечі з ворогами зарятували Європу від невпинних забігів та нальотів татарських, що наважились зрозгардіявшити ню. «Ляцькі королі, що корелювали замість дільничних князьків над оцими розлогами, як море степами, хоч здалека господарювали і були собі плохі, але ж склали ціну козакам і збагнули, яка користь того буявого життя воєвого». Вони самі підмовляли їх, заохочували до такого ладу. Під їх обладою далекою, гетьмани, що обиралися зміж самих же козаків, та й самим же таки козацтвом додали ладу, переробивши оті села з околицями на полки та паланки. Це не було шиковане, зібране докупи військо. Його б ніхто не постарі. Але як припаде бойовий час та посполите рушення, то не більше як за тиждень жоден ставав на коні збройно, добиравши у короля плати тільки їдень червонець. І за два тижні зробаджувалось таке військо, якого й не сила було б скомпотувати ані якими нехруцькими наборами. Минувся поход. Козак знов вертався собі до темних лугів, до степів, на Дніпрові перевози та заброди рибалчив, броварював, крамарював, виникував та й був собі вільний козак. По правді тодішні чужоземці дивом дивувались на козака, що придавсь він ківотливий до всього. Не було того ремества, щоби його козак не знав. Накурити горілки, зробити воза, намолоти пороху. А як часом припаде, то й коваля стати, чи за слюсаря, або й за котляра. А надто бенкетувати гречі, як під силу одному тільки козакові, українцеві. Все це було йому зруч. Опріч лейстрових козаків, що повинні були... Воєвої доби до вою ставати. Можна було набрати повсякчас чималу силу І охочих, як прийдеться прикро, треба тільки було Осавулові пройти торгами, майданами по селах та містечках, та на возиріштовані стати Паукати звично, гей, грубники, пічкури, лазники, броварники, винники. Годі вам повинниця горілок курити, по броварнях пив варити, по лазнях лазен топити, по грубах по печах спати, товстим видом му годувати, спинами сажі потирати, час козацької слави добувати. Гей ви, чабани, гречкосії, плоготарі, бабії. А годі вам ходити за плугом, сап'янці, каляючи та, підлабузнювати до жінок, марно козацьку силу занапащаючи. Гей, ходіть нові з нами, гей, славетними козаками козацької лицарської слави, чести залучати. І ось речі ставали забагаття що впаде на сушняк плугатир кидав свій плуг